Ka përëtu e shkashëja në të mëla, ka përëtu që në të hithura. Edhe ka vëndo sërë allohë si ligjë në tokë. Që shkashëjt e hithura të qojnë rezultatet të mëla. Dhe të mira. Ndërsa shkashëjt e mëla të qojnë rezultatet të këqia dhe të hithura. Edhe një loj, një loj hithësie e momentit, në basë të cilës vjeni i kënejësie për hershme, është me vlefshme për njërimu në sesa,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 Diku është edhe përveç Profetit sallallahu alejhi dhe njeriu që s'njef Allahu në mëdhëruar do ta kundëstonte direkt do të thoshe ke një vit takon Allahut. Prandaj do të them do të shpjegojm disa gjëra lidhur me këtë hadith. Çështja e parë është siç e vu në rejnë, fillim e hadithit thuhet oh Allah kërkoj mbrojtje me kənësinë tënde e prezëmirimit tënd dhe me falin tënd prej ndëshkimit tënd. Dhe kənësija e Allahut është një përcilësive e ti, sikurse edhe falja e ti është përcilësive e ti. Edhe në hadith, profetës, sallam, sallam, këtë hadith Profeti sallallahu alejhi dhe sallam na ka treguar që ai i kërkon mbrojtje Allahut me këtë cilësi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 Se një hadith tregon ë tregon profeti sallallahu alejhi dhe selem disa gjëra të kundërta. Dhe e fillon fillimfare me zemrimin dhe kanësinë. Për t'reguar që të dy janë të kundërta dhe ropi, yekurkon, yekurkon tattoos, të dy të cilat dhe i nxit Allahu subhanahu wa taala dhe robi i kërkon i kërkon mbrojtjen e Allahut me cilësinë e tij të mirë, për cilësinë të dy të mira janë, por me cilësinë e tij të mushirës, për cilësinë e tij e cila është drejtësi. Sepse zemrimi i Allahut subhanahu wa taala është drejtësi dhe vendos zemrimin e tij me drejtësinë e tij ku dushon ai.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 kriezas si për ato dhënë vetë detyrë si për përshonjen kaderiet. Edhe ky lloj hadithe që përmendën për ta nuk ka kuptim. Kur ti u thua kërkoj mbrojtje, kërkoj oh Allah, kërkoj mbrojtje prej teje më ty, funç ne. Teqen thonë nuk vim prej, nuk vim para Allahut të keqë, keqja vim prej iblisit thotë. Kjo ky lloj këto këto hadithe është kundër përgjigje për ata të cilët pretendojnë se ka kriza të cila dalin nga pushteti i Allahut subhanahu teala.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 Qëllime të tyre që të jetajnë të lumëtër, e të largojnë një zhdojnë shqecimi që hasënë në zemërë të tyre. Edhe njërëzit kanë gjithë të mënyrët të ndryshme për largimin të tyre shqecimeve. Ose duke menduar se në të tjela. Disa për të tëri i kanë kuruar ato duke duke dëgjuar muzikë, duke në zhjytonë në gjunafe, duke menduar se këto lëjgjërësh i ua largojnë në tyre stresin në zemërë të tyre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 Kjo është dalimi Dhe problemet u ture njerëzë u erdi Dhe pse këta fillon bën krasimin E vepërve të njerëzëm e vepërve të allohës Dhe kjo është krasimi qëj përsa ta në humbje Dhe kjo është thelbi U humbje të grupët humbra Qështë në këderit Dhe në shumë qështë tjera Ndër tjera pasen hadith thot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 absoluton të tym është do emër me an të cilit ti ke emërtuar vendin tënd, të cilin e ke zbritur në librin tënd, domthonë këto të emra mund të jenë mund të jenë domethënë në në librin tënd, në Kur'an. E u alem tu ahad min khalqik, ose ja ke mësuar ato në njëri prej krijesave të tua dhe këtyrit, më thonë është, për këtyre domethënë është profeti sallallahu alajhi wasallam. Me tërë për profetët se nuk mundet që mbas profetit sallallahu alajhi wasallam dalë një person thotë më ka mësuar Allah sajmë trëj. Sa të dimë domethënë vetëm me shpallje, një informatëra. Thotë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 Gjykimi jot, jot është zbatuar me mua dhe caktimi jot është i drejtë. Dhe këto do vji li grupi do rumor nuk kuptojnë dot. Për parysë sepse sa disa prej tyre të mendojnë që është do gjykimi i Allahut vendosën tok, kurse disa të tjerë mendojnë që Allahu subhanallahu teala u bën padrejti krijesave. Nëse ai i, i humb ata dhe nuk i uzon të gjithë. Për këtë arsye ta ditë treguohet kjo lloj gjeje për treguar që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 Kënaqja me saktimin e Allahut është e pëlqyeshme dhe jo vajzim, sepse po dish vajzim vallahi që do të kishte qenë një nga gjërat më të vështira për njerëzit. Shumica e njerëzve s'arrin dot atë gradë. Prandaj mendimi i saktë është se ta mëshçi kjo është e pëlqyeshme. Tashhi domethën kemi një një detaj tjetër lidhur me këtë çështje me kënaqjen me saktimin e Allahut. Tashhi të saktimi i Allahut përbohet nga ngjërat e mira, domethën përbohet nga mirësitë, nga provat dhe nga gjunaftet. A është detyruar njeriu që të kënaqej me të gjitha këto? Sepse të gjitha këto janë për saktimin e Allahut, subhanallahu.